Дмитро не відповів, вийняв з валізи пляшку французького коньяку, а румун дістав бляшанку португальських сардин. З німцями ще якось можна порозумітись. Після доброї чарки і трьох сардин з хлібом почав свою промову румунський майор. А ось цих азійських дикунів, показав насонного мадяра, треба нищити у газових камерах. Прийшли, понімаєш, румун любив крутити в розмову російське слівце, в Європу. «Наш спільний дім вкорінились, і віддай їм Трансильванію!» «Закарпаття були хотіли, але засім до споконвічної української землі», – додав підпилий Дмитро. «А може, тойво?» – розійшовся Румун. «Нам зробити з Угорщиною, як колись чинили з Польщею, на трьох, а? Вам трохи, трохи німцям, а решту нам, а?» «Пане українце, а може того, як минулого року сієї ж Польщі зробили райх і більшовицький союз, га, пане українцю? «Вирішуйте, ще є час!» «Адмірала Хортів почесне заслання на історичну батьківщину, за Урал, фюрера Салаші з його головорізами на гілляку. Ви згодні?» «А що б тебе, сусідоньку, наливав Дмитро, Пий, потім доділимо Мадярщину?» «А що Адольф Алоїзович скаже?» Та ніфіга він не скаже, очунявши від словянсько румунських кулаків про белькотів лежачий оберштурбарнфюрер СС. Фюрер нічого не скаже. Діліть. Все одно з них на фронтах користи мало. Хоча на парадах вони незамінні. А ми ж на парад чи ні? Але діліть, панове, та перше дайте мені трохи коньяку. Дмитро витягнув ще одну пляшку з валізи. Німець виставив шоколад з горіхами, пили і ділили в Угорщину. Першим відійшов румунський майор. Він заліз на верхню полицію і зі словами «Хорті, за Урал, на історичну батьківщину» заснув. Але тут прокинувся Мадяр. Він довго щось лопотів по Мадярському і страшно крутив очима. Нарешті Калічиною німецькою спитав «Де є? Яке сьогодні число?» Потязі, пане капітане, маршрут Київ Москва. А якщо ви на дефіляду, то встигнете. Без нас не розпочнуть, заспокоїв його Дмитро. Капітан від кавадерії Іштван Берталан, відрекомендувався мадяр. Він був ще молодий, але кінчики вусів мав добре змащені й ретельно закручені догори. Оберш фюрер СС Пельке», кинув німець. «Хорунжий Левицький», сказав Дмитро. «Майор Васіле Маріцану», сказав румунський офіцер і заспав далі. «О, і союзнички тут», вишкірився Мадяр. «Не погребуйте токайським панове». Він трохи попорпався у своєму наплічнику і поставив на столик дві пляшки токайського вина. Дмитро додав ковбасу, Німець шоколад з горіхами. Пили делікатно, але сп'яніли конкретно. «Я що вам скажу, панове, те, що я луснув пана есесівця в зуби?» Мадярський капітан гречно вклонився в бік німця. «Це зовсім неправильно. Я ціляв у ту румунську пику, що там херія на верхній полиці. Напилась, як свиня й хиріє. Взагалі вони, румуни, страшно п'ють. Ех, якби не союзнички...» Залізні мадярські полки марширували би по їхньому великому селі Букарещі. Трансильванії вони хочуть. А Волощини в історичних кордонах, ні? Ми їм покажемо історичні кордони. Невдовзі й Сучавський повіт. Мара Морощина воз'єднається в єдиній українській сім'ї, підтримав мадяра Дмитро. Ми їм покажемо, ворбеште. Ми їм. «А ти що німці скажеш?» – звернувся до асесівця. «Покажіть, панове, чого там фюрер каже, що з маршала Антонеску такий же стратег, як і з маршала Ворошилова. Їм взвода викомандувати? І то на парадах, а не в окопах». Бо вже показали, чого варті під Одесою, якби не дивізія СС і чотири українські полки Хитро посміхаючись, додав Дмитро. Е, що там тепер славу ділити?» Втрутився Майяр. «Усі ми переможці, крім цих, звичайно!» Він зневажливо кивнув у бік Румуна.